det är ingen far där det här löser vi och ja. så tog du fram lite spackel i helt fel nyans eh, ja. och inom situationstecken löste det. Men det är ingen som att se att det är ett stort hål i bordet. Välkomna ska ni vara till avsnitt 210 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spelspodcast. Par i pixlar. Som vanligt med mig, Filippa, och med min partner in crime, Robin. Hej vi Robin! Igång, vi är igång, Yes, hej! Hur är läget? Uh, alltså, så här, det är ju... Nej, men så kan du inte starta. Nej, men alltså vår... Gör om ju vi, vi, rätt! Vi fattar det här kort. Alltså... Våra hem ser ut att vara upp och ner. Det ser ut som att liksom, Hiroshima-bomben släpptes här. Ja, lite så. Vi är ju i renoveringstider. Vi spelar in det här jävla avsnittet. Det ser ut som att man sitter i inom Shantytown. Alltså, jag tycker att det påminner om typ, såhär, folk som är hoarders. Du vet, det är här ja, på konstiga ställen. Och det är så här tidningsstakar överallt. Det är så här buntar med papper. Skit! Man kan inte lägga tillbaka någonting där det ska vara. För man kommer inte åt det. För Nej. det står typ en arkadmaskin i vägen. Så är det. Ja, så är det. Men vi ska vara glada över att fläkten togs bort idag. Så vi kan faktiskt spela in det här avsnittet ja. utan en stor tekokare som susar i den. Vi har ju haft som bekant en vattenskada. Så vi har ju haft en avfuktningsfläkt då, som har hållit hela, hela, hela hemmet vaket om de nätterna. Det är liksom min värsta mardröm. Alltså så här renovering? Ja, det är inte kul. Det är en psykisk liksom, påfrestning. Ja, speciellt går att, och... alltså, ofrivillig renovering är ja. inte kul. Att renovera omköket när man har en plan mm. och liksom en budget, då är det kul. Mm. Men att, att liksom tvingas riva golvet, bila upp allting... Efter för att åtta man... månaders ja. väntan. <laughs> det är inte kul. Nej, det är inte kul. Och jag blir så här... Alltså, vi har ju en snittslad gång som leder ut i köket. Och när jag gick ut i ett så slog jag i skuldran i en hylla som sticker ut där för att det finns liksom, alltså dörrposterna är liksom igen Jaja. belamrade. Och jag blir så arg på mig själv. Jag blir så här irriterad och äcklad över Aha, situationen. Blev att är så blev äcklad av själv. Fan, man ska behöva liksom krypa in genom ett hål in i köket. Ja, men det är så inte nuda golv. Floor is lava ja, typ. Alltså jag, jag, jag vill bara liksom känna att jag vill bara förlora mig själv i inspelningen av den här podden och inte tänka på tänka på det här eh, mm. kaoset som, som är runt omkring oss just nu. Ja. Hur mår du? Du är sjuk igen. Ja, men jag mår jättebra. Ja, ja. Men, men, <laughs> ja men jag mår jättebra. Nej, du, du mår ju inte jättebra. Du, jo. Du är, det är bara ja. bra, det. Ja, ja. Är det, det löser sig, som man brukar säga. <laughs> det löser det... sig. Jag mår bra. Vad ska vi prata om i det här avtändret, Philippa? Jo, nu ska vi besöka en av mina barndomspärlor. Ja. Nämligen spelet Tomba. Ja. Eller säger man tombi? Vi kommer att ta reda på det. Ja, men jag spännande. tänker så att vi måste börja eh, där vi slutade. Och Det är här faktiskt. Jo, ja, ja, ja, ja. som vanligt. Fan, den väger ju 10 kilo. Det här spelet har ju ett ja, tema. Fantastiskt det? Ja, jättevikt. Vilken, vilken gej! <laughs> ja, åtta kilo minst. Då. Ja, då är det. <laughs> Fan, varsågod! Kommen ja, upp men. <laughs> Men nu oh, då! Fan Fäst. vad står det. <skratt> ta ta du för ta den. Ta den. Ta lite. Ja. Nej, Grisjävlar är ju temat på det här spelet. Då. Som, <skratt> och som du sa, så heter spelet tombi eller tomba. Beroende på vart i världen man befinner sig. Så att nu, nu ger vi oss in i grisjävlarnas land. Nu kör vi. Nu kör vi. Ett plattformsspel till Playstation släppt 1997. I närtid så fick vi också en re-release av det här spelet till moderna konsoler. Tomba eller Tombi? Ja, det är ju frågan. Tomba betyder ju grav på italienska. En annan liten detalj är att det finns en liten by i Iran som heter Tombi. Också. Så det är därifrån liksom, namnet är olika beroende på vilken region vi spelar. Jag kommer inte ihåg när, när vi spelade det här på liksom som barn hette det Tomba eller Tombi för jag sa vi, vi, vi har sagt annorlunda till varandra vet jag. Jag säger Tomba och jag säger Tombi. Ja. ja. Vi måste ha ja, haft olika versioner då. Av demo demoskivan. Ja, men jag hade hela spelet. Ah, okej. Okay. Ja, spännande. Studion som ligger bakom det här spelet heter Whoopi Camp och grundades av Takuro Fujiwara när han 1995 valde att lämna Capcom. Kan du uttala Whoopi Camp på rätt sätt? Okej. Okay. Måste, jag måste besöka min mest nasala håla. Ja. <laughs> Vänta, lite så <sover>. Whoopi! <laughs> <skratt> <går>, <skratt>. <skratt> ja, jag vet vad? När jag startar det här spelet och hör det där, det blir direkt arg. Jag ja, det, här det här spelet är typ provocerande på något sätt. <skratt> ja, det är provocerande? Ja. <skratt> på på, på, på ja. Vi kommer till det. Uh, vi ska som vildbarnet kämpa oss igenom en serie av icke-linjära banor i jakt på farfars magiska armband. Som för en tid sedan stals av de onda grisjävlarna. Vi kommer under våran resa att stöta på många knasigheter, göra sidequests och en massa annat skoj. Tomba är det första spelet i serien som består av totalt två spel. Intresset för titeln var relativt svag, men spelet har idag uppnått lite av en kultstatus bland retrospelsentusiaster. Vi är också många som spelade demoversionen av det här spelet eh, när vi fick eh, en skiva från svenska Playstation-magasinet. Men hur står sig då det här spelet idag? Det ska bli väldigt spännande att prata om med dig. För jag tror att vi kanske tycker lite olika om det här spelet. Ja, det kanske vi gör. Alltså, jag spelade det här väldigt mycket som liten. Mm, mm. Det gjorde ju visserligen du också- Ja, eh, precis. Men jag spelade bara demot. Ja, men jag kom ju inte så långt. <laughs> så, ja, men du spelade eh, ändå längre än demot. Ja, jo, det gjorde jag ju faktiskt. Eh, jag tror, jag, så här, jag gick hela mitt liv och trodde att jag bara hade demot. Ja. Eh, men sen så diskuterade jag det här med min syster. och Hon påstår att vi nej, de facto hade hela spelet, fast utbränt. Jag minns mm, att det var en väldigt mm. tunn skiva liksom med ett... Eh, eh, någon hade skrivit ut en... Ett spritpanna. Om <laughs> ja, precis. Försökt rita av ja. Nej. <laughs> Vidrigt. <Ja. laughs> Nej, men det var i alla fall hela spelet. Tydligen mm. då. Mm. Det här spelade jag jättemycket som liten. Jag kom ju som sagt inte avslångt För att det är ett väldigt, väldigt svårt spel. Det måste man ändå säga. Jag minns i alla fall att just de här sidouppdragen som vi kommer att prata lite mer om mm. senare i avsnittet. De förstod jag mig inte. Ett dugg. Nej. Det fattade jag inte någonting Men man minns och älskar den här färgstarka Grafiken och alla roliga Grisfiender och eh, Grisjävel liksom, ja, precis. Liksom. Ja. Det, var, det är minnesvärt Kan man säga det är det. Men innan vi går in mer på det här Så ska vi ju faktiskt dra lite story Det finns faktiskt en story jag tror ska vi, det ska, är det. ska vi lyssna på den Den är ju lång Ja den är några rader ändå det är inte världens ytliga. Ja, det är du spel. som läser. Det är jag som läser. Ja, ja, men då ja, så. Det är är klart ni ska. Nu åker vi. Du kommer nog inte att hitta den på någon karta. Men legenden säger att den ska finnas där ute mitt i ingenstans. Den lilla outforskade ögruppen fylld av färgsprakande, aldrig tidigare skådad flora och fauna. Öns få invånare lever under en lång tid i frid tills den dagen då de sju onda grisarna uppenbarar sig. Med sina magiska krafter frambringar de förstörelse och förödelse. Bakom lämnar de sig sina hejdukar i form av otrevliga vildgrisar. Åren går och någonting rosa färgat svischar snabbt förbi i trädtopparna. Han har inget namn eller identitet. Men lokalbefolkningen kallar honom för vildpojken. Pojken har ett smycke i skinande guld. Det enda pojken har kvar från sin bortgångna farfar. Om det nu ens var hans farfar. Vem vet? Han fick i alla fall ärva smycket på mannens dödsbädd. Och pojken värdesätter det över allt annat. Men så en dag händer det. Vildpojken missbedömer en situation och hamnar i vildgrisarnas bakhåll. I stridens sätta mister han smycket och märker det inte på en gång. Men han är efter en stund grisarna hack i häl. På sin jakt träffar Vildpojken en hundra år gammal, mycket vis man som berättar om vildgrisarnas ursprung. Och de sju onda mästergrisarna. Den gamla mannen förklarar också att grisarnas mål är att samla ihop allt guld och alla ädelstenar på hela ön. Villpojken vill nu ställa allt till rätta och stoppa vildgrisarnas hejdlösa framfart. Han vill förhindra de sju onda grisarna och deras återkomst. Eller är det kanske redan för sent för det? Nu... Är det bråttom att hitta allt guld, besegra alla vildgrisar och återställa freden på en lilla ön som inte finns på någon karta, men som kanske ändå finns där ute, mitt ute i ingenstans? Grisjävlar. Grisjävlar. Snack, snack om att stormässigt gör en. Hön av. En <laughs> det är så här. Han är, han är en vild ingen vet vad han heter. Han har ett smycke som blir stulet, och sen kommer den liksom, ja, några onda grisar som är där också. Så finns det sju grisar som är liksom bossgrisarna. Ja, men det är ju lite så. Jag minns när man spelar det här som liten så mm. man tryckte ju bara förbi alla catsins. Ja. Liksom. Och det var någon som man inte kunde trycka förbi. Mm. Men den liksom berättades så fort. Och så intensivt att man bara, vad är det som händer? Onda grisar. Det händer så fort liksom så man uppfattar aldrig riktigt vad spelet går ut på. Det första man slås av när man startar det här spelet det är den här otroligt snygga cutscene. Och musiken. Ja, just det. Man springer ner för berget. Men där pratar vi också om att när vi skulle nynna på introlåten. Du nynnade på en annan låt. Ja. Jag tror att det finns, jag tror att det finns liksom tre stycken olika versioner av det här introt. Beroende på vilken version, eh, om, du har. Vilken version av spelet du har. För jag får att den japanska är helt annorlunda. Och den europeiska är, en, är annorlunda. Och sen finns det nog en tredje version också mm. där ute. Jag har inte riktigt hängt med där. Spännande. Att det är så, är så varierat. Spännande. Ja, precis. Väldigt märkligt. Men, men jävligt snyggt animerat. Jag älskar såna här... Alltså när man, när man la ner lite tid och energi på animerade intron till tidiga PS1-spel. Ja, gud, ja, det känns ju typ som en, en anime. Ja, exakt. Och det tyckte man var dödläckert på den tiden. Man sa, kolla, den kan liksom spela filmer också på PlayStation. Mm. Det, det tyckte man ju var helt. Det var, det, var någon, det var liksom next level verkligen. Ja, men jag minns också att jag blev lite besviken från att gå, alltså gå från den här supersnygga katssinen. Till att man rasar ner och så är den här mm. eh, liksom den riktiga världen. Men man Pass, ger den ju den. Den är jättefin. Den är, jättefin, snygg, alltså. den är jätte, jättefin. Ja, den, den är väldigt så här, tidsenligt. Eh, gra alltså, det grafiska upplägget i det här spelet är ju väldigt tidsenligt. Det är ju liksom fusk 3D. Uh, vi får ju ta del av, av, av en liksom tredimensionellt skapad värld fast vi spelar den liksom i två dimensioner. Mm. Tänk, tänk typ alltså Super Mario fast alla föremål och objekt är renderade i tredimensionella polygoner. Allt förutom karaktärerna. Alltså som, liksom, någon form av 2D-sprites liksom, eller någonting. Fördelen med att göra ett spel så är att du liksom kan ha en dynamisk kamera som liksom kan följa spelaren och så här vinklas lite dramatiskt ja, det är när det krävs. Liksom så här. Och det, det är ju liksom, den kan tilta lite kameran ibland mm. så fram och tillbaka beroende på om du ska liksom gå in i bilden. Eller... Det, är det, det är väldigt snyggt i här snyggt. Jag tycker Det, också, Froligt, det, det är faktiskt. väldigt snyggt faktiskt. Men det leder också till lite problem tycker jag. Det här med att man liksom... Det är 2D-spel, fast du liksom, rent grafiskt så är det, liksom, det är tre lager oftast. Du kan vara i en förgrund en, en, en mellangrund och en bakgrund. Du kan röra dig i tre oftast olika eh, djup i skärmen. Och det är ibland lite så svårt svårtolkat. Ja, alltså ibland är det svårt att träffa plattform Jag vi kommer, komma ja, vi kommer komma att till snacka det lite också, om ja. det. Men just det här med det grafiska. Liksom, att man inte riktigt vet om plattformen framför dig faktiskt är i förgrunden eller i ja. bakgrunden. Är, är den på samma nivå som du är på? Ja. Liksom? Kommer du att ramla rakt igenom den? Det, ja. det har ju lite mer liksom den grafiska designen att göra. Men, men, men jag tycker ändå att för, för, för att vara 1997 är det ganska, ja. ganska snyggt. Liksom, det är så här. jättesnyggt. Och apropå grafik. i alltså Det här spelet är ju färgstarkt. Som bara den. Alltså det är alla regnbågens färger på, på en och samma gång. Har du tänkt på det? Allt grönt. Det är illgrönt. Mm. Du vet. Och blommor och buskar de varierar i brunt, lila. Tomba själv flänger runt i rosa, lila hår. Heter han och Tomba? Allt bara kommer samman i någon slags surrealistisk fantasivärld. Jag tror att han heter Tomba. Jag är inte säker på att han heter Tomba. Men var kommer namnet ifrån? Jag då? vet ingen aning. Det kanske är svordomen som lokal befolkningen kallar honom. Tomba! Ja precis, ja. Ja, När jag har läst liksom, spelet så har jag bara liksom, det refereras till honom som liksom, the wild child. Ja. Bara. Jag, jag, jag vet, Mowgli, typ. what is what ja, is men, Tomba? Faktiskt. What is Tomba? Jag måste googla. Eller så har vi liksom fått den informationen och sen så har vi liksom um, bara så här förbisett den. Why is the game called Tomba? Mm. Uh, this, ja Reddet har inte heller kommit fram till något, till något svar. Men vi kan väl säga att han heter Tomba. Vi, vi kallar så. han för, för Tomba. Liksom, han, är, han är ju en, en, en, en vild pojke med, med huggtänder och ett väldigt imponerande rosa hockeybar, mm. liksom. Men Jag älskar det att alla färgerna är så. De, de sticker verkligen ut. Mm, det är det. Alla färger är verkligen sin skarpaste färg och de har använt det på ett sånt kreativt och roligt sätt, mm. Alltså när man var liten och spelade det här så bara wow! Det stack verkligen ut. Mm, det gjorde det verkligen. Och sen, alltså variationen på miljöer tycker jag också är väldigt, väldigt imponerande. Alltså vi har ju liksom de här gröna ängar som vajar i vinden och det liksom blandas med höstmysiga skogar med mm. virvlande löv. Och det, det är liksom högt och lågt. Det är vatten och det är berg. Jag, jag gillade liksom den här skogen där allting var så pastellfärgat. Oh. Det ser ut som att man liksom vill stoppa liksom. i sig allting man ser. <laughs> Men sen så liksom det första Grisarna som också. Nej, inte grisjävlarna. <laughs> Men det första som händer liksom när, man, när man kommer typ en bit in i att du möter de här det, det, är, som, det är som stora liksom rötter som växer upp i marken och sen blomman på den här roten är liksom en skärt. Alltså, ja. det är en stjärt. Ja, det är mycket rumpor i det här spelet. Ja, och så, och så hoppar du på den och så här. Så den ut som en gas. är <laughs> vet, första gången man gjorde det man så här, Det var lite kul, men det var också så här. <laughs> det här är konstigt. Det är, konstigt. Ja, det är mycket rumpor. Ja, det är det. Mycket ja. saker som ser ut som rumpor. Men ska det inte vara grisrumpor då? Kanske. Kanske. Det, det har jag alltid tänkt. Ja. Men det är också så här ljudmässigt i det här spelet när man hoppar på en sån här grisjävel det där det där, ja, det där. där de gör ja. det är så otroligt tillfredsställande att lyssna på. Ja, det är det. Ja, precis. Men apropå ljud. Ja. Alltså, jag står inte ut med tombas ljud Alltså, han låter ju som ett grottljud liksom, eller en apa. Ja. Jag antar att han ska föreställa något mellanting, liksom. Men ja. värst är ändå när han ska öppna kistor och de är låsta. Var ja. Varpå han liksom slungas upp i ett vrål. Det låter som ett magknip, ja. typ. Ah men det typ, uh, oh. ah, och sånt där. Ja. Ah. Ja, ah. nej hans ljudgillar jag inte. Det, det är också det är så designmässigt när han ska öppna kistor, han går inte fram till kistorna och öppnar utan han, han har han något så här, någon, någon form av det, fel, det känns dumt att säga det här men det, någon form av överfallsgrepp. Men det är överlift liksom. Även på grisarna när han ja, hoppar ja. på dem. Det är liksom inte att han hoppar det är ett Mario hoppar på huvudet på dem och att de försvinner. Det, det är liksom det är ett stadigt grepp. Så här. Ett nu, chokehold. Ja, precis. Och så det, är han en våld. Och så är det liksom en, en redig chokeslam nere ja. i backen. Ja. Det, det är ett ganska så här brutalt sätt som man anfaller Ja, men jag säger på. det. Tomba är lite otäck. Det, det här med alltså, djungelmän. Ja. Oh. Alltså, <laughs> jag har inte taskan. Vad har vi på djungelmän? Alltså, jag gillar inte taskan. Ska vi lyssna på taskans skrik en gång till? Nu ska vi prata lite om djungelmän här nu ja. när du liksom är igång. Vi, vi kör den här nu bara för att du ska påminna oss om vad djungelman är. Ah! No! Jag kommer här nu. Ja. Ja, vi påminns om. Ja. Där är ju det, det så kallade Tarsans då, då. Alltså, jag förstår mig inte på vissa kvinnors fascination vid att ha en djungelman. Nej, men vi jag kommer jag komma in att på det. Här. Det är väl det här liksom primala och juriska. Men vill man verkligen ha det? Jag tänkte så här: för Vi måste börja att ända nu här. måste börja att här. Ja. Tarsan. Det är liksom det är liksom, liksom. Mm. Vad har vi på tassen Jag vet ingenting om karaktären Han Är han en vit man som bor i djungeln? Ja. Oh. Okay. Han, han är vit, vet vi det? Ja, han ska väl vara typ engelsman? Okej. Okay. Mm. Ja, jag, jag vet faktiskt inte. Jag bara, jag bara, det ska liksom... väl föreställa att hans föräldrar jag vet inte, de var väl på väg till att kolonisera någon by eller någonting och så blir det skeppsvrak och de dör. Och han uppfostras av apor. Det är lite Robin som kruser, fast ändå inte. Ja, liksom. ja, precis. Men sen har vi Mowgli. Ja, jag tänkte vi, vi, har, vi har ju Muggly sen. Men mm. då då. han blev um. väl övergiven. Eller? Ja, han, nej men han flyter väl iväg från människobyn ja. och hamnar ute i skogen och blir uppfostrad av djuren i skogen mm. där. Det är väl lite, lite samma sak där, tänker jag. Mm. Att det, han blir uppvuxen med och sen så träffar han ju, i distansversionen träffar han ju Baloo och, mm. och alla de här. Eh. Och i verkligheten så blev han uppäten ja, redan precis. som 1-åring. Ja, Sen har, vi ju, sen har vi ju George of the Jungle. Pin, Brandon Fraser, pinsamt. Ja, det är lite pinsamt. Jag tycker sånt här är jobbigt att se på. Den är, den är jobbig att se för ja, den, är, man... den är så. Ja, men ser i verkligheten. För att om man ja. hämtar hem en sån där djungelman som inte kan prata utan bara stöna och göra konstiga ljud. Ja. Och liksom beter sig som jag en djungelman. Jag, jag tänker mig på, på, på hans ansiktsuttryck i den filmen bara som på, på, gör mig illa månd lite grann. Ja, men det är jag lite så här: lågbegåvad liksom ja. saknar motorik liksom så Hur det, kan man det, hur kan man titta på det och bara så här det där? han det var väl han, det, var, det var väl ett litet ett låg för Brandon Fraser också tänker Eller var det inte det? Va? Jag fan ja, får mig det för han, var det för, var det före eller efter Moomin den kom? Jag vet inte. Eller var det typ det var typ samtidigt som Moomin gång? Moomin är ju en 5 av 10 film också. Ja, men jag gillar Moomin. 5 av 10. Ja, men Egypten liksom. Ja, men jo. svag. Nej, den är Svag film tycker jag. Inte <laughs> jättebra. Anouk Sunamun. Visste du om att det kommer en reboot av den för typ två år sedan med Tom Cruise? Ja. Det, det är inte många som känner till att den filmen kom. men, den jag kom, till, men inte sett. Den kom och gick väldigt tyst. Ja. Det var liksom inget. Det var ingen som pratade om den ja. filmen riktigt. Mercy Kill. Brandon Fraser för övrigt. The, Fant Way, The uh, Whale. Fantastisk. Ja, jag, jag brukar kanske kasta mig med de här, med de här grejerna mycket, men topp tio film Oj. Din topp 10-lista är nog uppe Nej. i 500 titlar nu, <laughs> tror jag. jag. Vet du, ska jag ska göra en sån flick vet du, du kan så här flickchart. Mm. Jag gjorde det sist nu och då var det... Um, alltså det så här, du, du ställer två filmer mot varandra och sen så kan du välja vilken oh. av de här filmerna är bäst. Och så. Fy, svårt. Jag får för mig att uh, Seven uh, med Brad Pitt och Morgan Freeman ligger etta på min lista. Sa du Morgan Freeman? Morgan Freeman, <laughs> ja. Ja, jag tror att den ligger etta på min Va? lista över filmer. Ja, den, och sen är Aliens med. Jag trodde du skulle säga Avengers Endgame. Nej, den är också där, men den är inte... Alltså, det, är, det här är ju enligt Flickshart. Jag har ju en lista baserad på dina aktiva val. Mm. Liksom. Jag förstår. Vi kanske borde göra det någon gång. Ja... Oh. Det är många det är andra poddar som redan har gjort det men mm. det vore kanske kul att se. Liksom. Mm. Men i alla fall, tillbaka till djungelmän. <laughs> det, liksom, det finns ju liksom även en miljon karaktärer från DC och Marvel också. Då. Vi har ju mm. liksom Black Panther. Även om han bor i Wakanda så ska det ju liksom vara från djungeln. Liksom. Han är ju ja. en panter som rör sig och Craven the Hunter och alla de här. Liksom... Jo, men Black Panther kommer ju ändå från ett så här högteknologiskt samhälle. Jag, Jag vet, vet inte om men de, det, går då, att det känns det som att de har en nära relation till naturen. <laughs> men han, han emulerar ju är liksom en panter ju. Ja, jo och det här, absolut. Och det här deras, deras liksom det här efterlivet att du kommer till och ja, här... med så här gammal afrikansk tradition liksom. Ja, precis. Mm. Man måste akta sig för vad man säger nu för man vill inte framstå som att man är liksom, Trög. att man är trög när mm. man pratar om det. Här. Ja. Men men jag, jag har alltid haft svårt för djungelmän. Alltså jag tänker typ på, på Jane. Mm. Alltså Tarzan's uh, Jane. Alltså som träffar en en, en liksom man som liksom har vuxit upp i djungeln som har fyra händer Som inte vet hur man använder en toalett Nej, och som har fyra händer ja. det, det är liksom det, är otäckt, ja, liksom. det är otäckt Jag förstår, jag är hemskt ledsen men det känns otäckt Ja, och, och i en barnfilm förstår du? Ja. Jag, När jag var liten jag gillar inte Tarsan, jag tyckte ja. det var otäckt redan då Ja, jag vet inte ja. Sen, så får vi, vi får inte glömma bort också att den töntigaste superhjälten genom alla tider är ju också från djungeln Fantomen. Ja, just det. <laughs> Vad har Fantomen gjort för, som är bra förutom godispåsen? Fantomen? Alltså jag, jag kan väldigt lite om Fantomen. Jag kan bara Fantomenklubban. Den ja. här ut som en totenpåle. Och så doppade mm. man den i så här salt. Och så, mm. så kunde man säga... Här... Det låter gott. Det var... Typ den bästa klubban som fanns ja. när man växte upp. Eh, och Sen vet jag att det var någonting med färgen. Att han i, i tidningarna var blå, men egentligen är en lila för att det var mm. billigare att trycka blå färg. Eller, mm -hmm. eller om det tvärtom, Han bor ända. i en grotta va? Ja, fantomengrottan. Ja. Och har en fantomenring. Och har en bästa polare som heter Guran. Ja. Vad var han för någonting? Jag vet inte. Jag, det där är liksom... Ja. Före min tid. Man har sett fantomen. Ingen, ingen har sett fantomen utan kläder. Klädd i pyjamas och strumpor av läder. <laughs> han drar nog bort en rand där fram. När han kissar bakom trädets stam. Oj. Vandrande vålnad. Oj. När man knegar i djungeln hela tiden. Gör som guran. skaffar en kjol. Det är bättre under Afrikas sol. Oh! Det såg så den går tror jag. Oj. Jag tror det. Ingen har sett honom kavla upp armen, just slå likt i fukten och värmen. Men han blir nog frusen om sin häck om man satt i grottan alldeles näkta. Och vandrande våldna friar inte sviden när du knegar i djungeln hela tiden. Gör som guran, knappar dig i jord, det är bättre under Afrikas sol. Men vem gillar fantomen? Jag vet inte. Vem gör fantomen? fantomen? Alltså, han... Jag, jag har inte vad, vad han, Fantomen men Jag har aldrig fattat vad han gör liksom. han, han räddar väl folk Vart? Varför? På någon jag så här, va, Ja, nej, Jag kan ingenting om ja, Fantomen Vi ska inte, för, jag ska inte fastna i Fantomen Det coolaste med Fantomen Det är kort och gott Den där godisklubban och Fantomenringen Ja men såklart Det här avsnittet av Pari Pixlar görs i samarbete med tv-spelsbutiken Spel och sånt på spelosont.se eller den fysiska butiken i Nortelje. Filippa, vi pratar ju väldigt mycket om spel i den här podden, det vet man ju. Men ibland måste man också ta tillfället i akt, som man säger, och prata om sånt. I det här fallet så är sånt sällskapsspel. Vad har vi på sällskapsspel? Oh, det är sånt där, det är sånt där som jag vill bli bättre på. Mm, du vet, mm. i den här dagens tid med teknik och skärmar och så man ungar på det också då vill man gärna liksom gå ett steg tillbaka i tiden och du vet, man är så nostalgisk och tänker tillbaka på sin egen tid med familjefejder över monopol. Mm. Typ. Det är väl det jag vill komma till, att sällskapsspel kan ju både förena och förtära familjeband Ja, alltså jag tänker Monopol Är nog uppe på delad Första plats med Mario Kart när det gäller att <laughs> Alltså få fram Skilsmässa i familjen ja, exakt, exakt. Ja, Men det finns ju andra spel som kanske är lite mer eh, Lite snällare ja. Ja. Jag vill slå ett slag för Spelet Hitster Du och jag har ju spelat Hitster Rock den här mm. cool, coola versionen av, av Hitster. Alltså ett asroligt musikquizspel eh, som man kopplar upp sig till Spotify med. Och så, liksom, så är det så här quiz man ska gissa på när den här låten kom, vilken artist det är. Och det finns ju massor olika genres. Det finns en svensk version. Det finns en förläng-festen-version. Det finns en rockversion, Det finns filmsoundtracksversion. Oh. Det finns så många olika versioner av det här spelet. så det, det vill jag verkligen slå ett slag för. Det har skänkt oss i våra familj väldigt många roliga kvällar faktiskt. Ja, precis. Och den, den påminner väldigt mycket om det här spelet. När då då? Ja, exakt. Där du ska placera en, en låt då på en tidslinje som du skapar. Mm. Som bara mm. blir allt svårare och svårare. Mm. Jättekul! Och det är helt sjukt vad man blir glömsk. Ja, exakt. När man sitter där. <laughs> Men sen har du också andra populära mordgåtspel också som är populärt just nu. Finns det finns ju på spel och sånt. De har även Secret Hitler. Oj, ja. okej. Okay. Det att, vet äh, jag inte vad det är. Nej, populärt äh, sällskapsspel faktiskt. Så att gå in på spel och sånt och uh, sy ihop de trasiga familjebanden med ett härligt sällskapsspel. Aha. Bra idé. Ja, Vi säger så. Uh, ett stort tack till våra goda vänner, eller familjen. Familjen. På spel och sånt. Tack. Tack. Okej, okay. jag vet vad du tänker.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 Och du lyssnar på Par i pixlar med Robin och Filippa. Filippa, vad är motsatsen till trädkramare? Mm, nej, jag vet inte. Lönnmördare? Men nej! För fan? Det här var inget bra. Hur är lön motsats till träd? Med Trädkramare, man kramar träd ja. och sen lönnmördare att man dödar träden. Ja. Oh, okay. Nej, men ja, okej. Men, ja, men vi går vidare. Den ska jag dra. Vad är det viktigaste i en finsk saga? Eller vänta. Vad är det viktigaste i en finsk saga? Storylinen. <skratt> men det är <skratt> <skratt> Nej, den var fan en tid just, ja, Men den var bra. Den var bra. ja Storylinen. <skratt> Innan vi lämnar det här med, med, med presentationen. Jag vill ändå säga det att hela presentationen av, av Tomba är ju ganska unik när det kommer till design. Det är som du sa, de här väldigt skrika färgerna som blandas i härliga och, och ganska unika kombinationer. Det är kort och gott ett spel som rent färgmässigt är fantastiskt. Alltså. Det, det är väldigt skärmigt och det här spelet. Den har ett skärmgrepp. Men det är typ det enda greppet det här spelet lite har. Vi, vi kommer komma in på det, men det är stor variation. Och, och liksom från ingenstans så bara kastar spelet in det i så här top-down JRPG-stad. Mm. Och man bara så här: oh, oh, okej, okay. nu ska jag inte hoppa och nu ska, nu ska jag gå runt och prata med folk här och lösa deras problem. Och så här, allting är top-down. Det ser ut som att det skulle kunna vara en scen ur-typ Wild Arms. Ja men precis. Det är så himla märkligt. Man, man, man, man är så oberedd på det när det kommer Bara, jaha. Okej, nu, nu byter vi upplägg här. Okej, ja. Sen också måste vi prata när vi pratar design, eh, musiken. Måste ju prata om också det är ju jungelmusik från eh, Harumi Figuita Fiju, som är den gamla herren från Capcom då han också. Eh, han har också gjort musiken till Bionic Commando. Aha. Strider. Oh. Var en av kompositörerna till Megaman 3. Oj. Ja, mysigt och varierande soundtrack men mycket. Tungt namn, alltså? Ja. Mycket så här djungeltrummor ja. och xylofoner. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, men har han dun. även gjort musiken till liksom också. Ja, det antar jag. Mm. Det antar jag. Ja, men det är bra musik faktiskt. Det är jättebra musik. Jag gillar uh. musiken. Alltså, jag gillar att man går från det här lite glatta, lättsamma musiken i början av spelen mm. till den här lite mer dova melodramatiska musiken när man kommer in i skogen. Ja, exakt. Där exakt. dvärgarna bor. Ja, lite, Då, lite murrig musik. Det är kan man lite säga så. murrig musik, lite sådär mm. lite märklig. Mm. Mm. Det gillar jag. Ja, men det är mysigt. Som sagt, ett otroligt charmigt spel när det kommer till presentation, alltså musik och design, supermysigt och det, det är det som håller dig som spelare kvar. För nu ska vi prata om en lite jobbigare bit av det här spelet och det är ju faktiskt eh, gameplay. eller Tombi är ju ett action plattformsspel med Metroidvania element. Med andra ord, en linjär inledning, men längs vägen så ser du platser du ännu inte kan ta dig till. Men sen med fler färdigheter och erfarenheter så ska du backtracka och på något sätt hitta nya vägar som leder till nya platser. Kartan är som ett stort nät och man låser upp dörrar och nya genvägar. Det finns en massa att upptäcka. Du kan dö men har extra liv. Samt att man kan spara i stort sett vart man vill. För tycker de om upplägget, liksom? Alltså jag skulle ändå vilja påstå att det här är ett väldigt innovativt spel för sin tid. Det framstår ju liksom till en början som ett ordinärt, simpelt plattformsspel där du tar dig från ena sidan till den andra. Men man märker ganska fort att spelet har sidouppdrag. Mm. Och det här är en jättestor del av. Spelets upplägg. Det finns massor av sidouppdrag. Och om du, nu ska jag förklara här. Om du då av en slump råkar trigga ett sånt här sidouppdrag, mm. det kan vara till exempel att du fångar en hoppande groda, då kommer texten Take Me Home följt av en klatschig melodi. Du får ingen info. Ingen mer. Du bara sitter där och stirrar på skärmen och bara, vad, vad fan händer nu liksom? Ja. Du ska lösa det här på din egen hand då. Och när du då senare närmar dig dammen så kommer den här grodan hoppa av mm. och uppdraget är slutfört och du får liksom lite mer XP. Man får poäng. Ja, poäng ja. får och du. ibland får du en fysisk sak ja. som en belöning också. Precis. Så det är som sagt fullt av uppdrag och du lär garanterat missa flertalet av dem springer du runt med en klas i bananer och vet inte vad du ska göra med dem otur, du skulle ha gett dem till apan som gömde sig i trädet i spelets allra första ruta det, det, där, det är bara det där. att knata kan, kan tillbaka vi, kan, vi om, kan vi prata om bananen kan vi, ja. kan vi prata om bananer? Ja, det kan vi göra. Alltså tidigt i spelet så får du en klass bananer. Ja. Den ska du gå tillbaka till... Eh, du ska ta med i bananerna och gå tillbaka till spelets absolut första skärm och hitta en gömd apa i ett träd som inte går att se, men han sitter där uppe. Och du han... kan se honom i typ en mikrosekund där ja. han springer och hoppar in där. Men missar du det? För du precis har startat spelet ja. och morsan kanske ropar att maten ja. är klar. Då har du ingen chans att nej, se apan. Nej, nej, precis. Och det är det som är grejen att den här apan ger dig ett föremål som gör att du kan springa. Och det föremålet är liksom mer eller mindre väsentligt för att du ska ja. kunna klara det här spelet utan att liksom bli galen av svårighetsnivån. Hittade jag bananerna när jag var liten? Ja. Hittade jag apan? Nej. Nej. Nej. <laughs> och vet, vi hade ju spelat ganska långt in i det här spelet. Och bara så här, vad ska vi ha de här jävla bananerna till? Så bara, Men vafan, vi, vi fuskar lite. Vi googlar, vad ska bananerna? Då ska tillbaka till första skärmen. Ja. Jaha, och vad får man då? Jo, då kan du helt plötsligt springa. om man bara, mm. jag har gått hela spelet utan att kunna springa. Ja, nu kan jag springa. Man bara här, alltså att, att, att göra det till en sidequest... Det, det är så här, okej. Okay. Det här skulle varit main quest. Vi skulle ja, ha fått exakt. de här byxorna, hoppbyxorna liksom. Kan inte den här hundraåriga gubbaset ha gett oss byxorna eller liksom. det, hade bättre, ja. det hade varit en helt annan grej. Så, spelet, så spelet blir mycket, mycket lättare ja, om du har de här, det här föremålet. Ja. Jag uppskattar alla sidouppdrag. Jag tycker att det är roligt. Men det är ett koncept som funkar mindre bra för att det är roligt till en början när man liksom ändå kan hålla koll på det. Men sen så blir det bara överväldigande och förvirrande. Mm. Och sen så står man där med en, med en bunt föremål som du vet inte vad du ska använda dem till. Och till exempel då som den här hoppmekaniken som du faktiskt går miste om om du inte var uppmärksam. Mm så blir ju kontrollerna och sättet du styr <laughs> spelet på helt vidriga. Ja. Det går ju inte. Alltså spelets största killers här och faktiskt en faktor som gör att det tidvis blir ospelbart är kontrollerna. Mm. Och det är så här. Jag skulle säga så här, det beror lite på också att vi idag när vi spelar plattformsspel så är vi ganska bortskämda med att vi har sån bra respons på karaktärerna när vi spelar liksom ett, ett modernt sånt här liknande spel. På den här tiden så är liksom inte kontrollerna lika responsiva och det, det. är liksom lite förskjutning när du trycker på hoppknappen. Det här spelet har det här gamla gamla tv spelskolans eh, latency, när det kommer fördröjning när du ska hoppa, mm. som många som spel, plattformsspel hade. Castlevania Synchronous Night är ett sånt spel också där det, liksom, det finns en liten fördröjning ja. i allting som man gör. Och det, det, det märks jättemycket i det här spelet för att ja. många av de här hoppen som du, som du tvingas göra i Tomba är ju precisionshopp. Ja. Och det, är, och du, det går inte då. Det, det är väldigt svårt och speciellt om du inte har träffat apan i början av spelet och apan fått de här, viktig, fått liksom. de här väldigt uh, viktiga byxorna som man ska bära. Alltså kontrollerna är jättevobbliga mm. och skoningslösa. Men samtidigt ja. så försöker eller, eller, spelet förvänta sig ändå att du ska klara av de här svåra hindren. Till exempel mm. när du ska hoppa mellan bergshyllor så ska du greppa tag i en sån gren. Ja, det där och är... få till den animationen att ja. han liksom... Snurra. Hamnar du en pixel fel då kommer han bara falla rakt igenom grenen och så ja. landar du på taggar. Ja. ja. Men jag kan säga så här också att jag tror att det här spelet eh, skulle har mått mycket, mycket bättre att vara linjärt. Det tror jag också. För jag tänker på, det närmsta spelet jag kan tänka på när det kommer till upplägg och design och sånt, det är Klonoa. Ja. Och Clonoa är ett spel som är linjärt. Det finns baner där du har branching paths, alltså att banan delar sig i två, men det är oftast att du hämtar något föremål för att kunna ta det vidare. Det är liksom inte den här Metroidvania-grejen. Nej. Tomba gjorde bara så att det blev bara så här jobbigt när man hade kommit ganska långt in i skogen och så bara, ah, nu ska du lämna den här grodan. Du ska ta dig tillbaka till början av spelet. Ja. Visst, man kan med items eh, snabb resa tillbaka till början. Men, det är så här, men du har ju inte många Nej, sinnes. vill man slösa det? Liksom så här, och så måste man ta sig förbi samma fiender om och om igen. Och de här jävla fienderna de, de respawnar ju alltså var femte sekund. Ja. Så, och det märks också när man ska klättra upp på så här långa eh, liksom... Passager du ska klättra uppåt. Tänk dig liksom väggen eh, i Crash Bandicoot The Wall. Mm. Den, den banan. Fast filerna eh, återkommer hela tiden när du besegrat. De tar fem sekunder, så är de tillbaka igen. Det är i kombination med de här kontrollerna som har den här fördröjningen. Och att så här, jag kommer behöva klättra upp för den här muren 17 gånger till, för jag ska hämta någon, någon liten inföding som ska, ska, jag ska frakta på min rygg tillbaka till staden. Precis. Och blir jag, blir jag träffad så får jag göra om allting. exakt. Det, det finns så många frustrationsmoment i det här spelet. Men det är någonting som. Mm, det är så gulligt och man tycker musiken är härlig. Så man spelar resten till fast man egentligen vill döda någon. Ja, alltså det, ja men det är väldigt det är frustrerande. Det på den det Och sen så gör man så mycket. Man går igenom så mycket lidande <laughs> för <laughs> ett sidouppdrag. Man ja, vet man. inte ens vad man får. <laughs> men en annan sak som också gör att det där... Alltså det här är något som många PC-spel lider om. Och det är liksom att bildrutan aldrig riktigt... Hinner ikapp dig, speciellt om du, du ska gå... Du är snabbare bilder. Ja, frampart, ja, och framfart. Speciellt precis. om du ska kliva ner för någonting. Du får ja. göra liksom ett leap of faith. Ja. Oftast är det ju <laughs> ja. liksom taggar och det är liksom fiender och du kan bara räkna med att om du tar ett långt skutt kommer, så kommer du hamna ja, på någonting. Någonting som kommer skada dig liksom. Ja, så du måste memorera exakt vart du kan gå. Men det här spelet, det är, som, det, det är liksom kul i början. Det är kul att göra de här ja, ja. sidequestsen och man känner sig duktig och smart och det är så här, ja, nu kan jag i vägen hela vägen dit och jag har lärt mig hur man ska hoppa över de här fienderna. Men när man har gjort såhär, när man är på typ så här. Sidequest nummer 20. Man bara så här, nu vill jag fan inte göra det här längre Nu Nej. vill jag bara framåt. Och så kommer man till den här vinddalen där allting blåser och så flyger man runt där och man bara... Jag vill, till jag vill tillbaka till pruttblommorna i början. När allting var härligt och kul och enkelt. Men är det inte så, nu kanske du sa det i din storydel men mm. man får ju se liksom hur de här grisjävlarna, när ja. de kommer så är det ju en virvelvind som blåser in... Mm. Eh, i den här eller genom den här fredliga fina gröna ängarna. Ja. och så förvandlar de allting till ja men typ så här prutt, och ja, exactly. lila ja. gräs precis, och precis. Det, det är en rolig detalj tycker jag mm, mm. det gillar jag ja, jättemycket. Det, ja, och jag vill minnas att det är en, att det är ett roligt ljud en ljudeffekt mm. när du eh, vad heter det Skärman. Nej, man har en boomerang. Ja, man har en boomerang. När man liksom skär bort de här, det här lila gräset. Ja, precis. Det är ja. ett sådant här tillfredsställande. Ja. Det glömde vi ser Lite blött ljud. Ja. Men det är faktiskt väldigt. Alltså, hela, hela sounddesignen med ljudeffekter och sånt. Det, det är också mysigt. Det bidrar ju verkligen. För då som var. nu. Men Men det här är liksom. Det, det är kul i början som sagt och man känner sig smart och sen man märker det här med att spelet har för många olika branching paths hit och dit. Man blir bara uppgiven och så här ledsen liksom och, och sen liksom de här, de här jävla hoppen och man, man sitter där och liksom biter sig i läppen för att man är så jävla arg ja. ibland. Man man all, så alltså Spelar man det spelet så behöver man ha en arg kudde. Ja, ja, ja. Alltså, men det sånär. är det. Det är många moment där man blir väldigt, väldigt frustrerad. Och jag såg förresten att man kan också via ett så här sidouppdrag få mer hälsa. Ja, ja, ja. För, ja men ja, ja. det lyckades inte vi med, för Nej. vi hittade inte det <laughs> sidouppdraget. Och bara, det är också en sån grej. Alltså, som jag sa, det är som byxorna i början. Vissentliga grejer för att du ska kunna ja. liksom, här, överleva det här spelet. Ja. Det, är så här, ah, men det, här, det är en liten sidequest där borta. Jag tror att det är ja. typ så här, 80 sidequests i det här spelet också. Oh. Äh, men själva spelet spel i sig är ju inte jättelångt. Nej. Men ska du göra alla side quests, då tar det ju Då tar det ju tag, tar det liksom. jättelång tid. Ja. Jag kom faktiskt inte jättelångt när jag var liten utan det var liksom till Dvärgarnas skog. Mm. Så jag pratar med den här hundraåriga gubben och hans eh, dialoger kan du inte klicka förbi. Nej. Så du måste stå och vänta på att han, han går <här> runt där som en musig med gubben med händerna bakom ryggen ja. och så ska han dra hela historien liksom. Mm. Sen så kommer man till skogen där du ska hitta dvärgarna som gömmer sig. Just det. Där just det. gick jag bet. Mm. Mm. För där har du grisjävlar som sitter och grillar korv eller någonting. Mm. Ja men galleriet tycker jag också är så här det är ganska spännande. Vi har ju de här grisarna då, som är ju då huvudprotagonisterna. Antagonisterna. Antagonisterna, förlåt. Och sen är det ju liksom en, en uppsjö av bara så här märkliga skapelser. Vi har liksom fladdermöss som är gjorda av löv. Mm. Och vi har saker som är taggiga. Och du har drakar som det, vaktar ja, stulna ägg. Ja, och det precis. är också ett sidouppdrag. Ja, precis. Så du ska göra ett chokehold på kycklingen och slunga den så här. Och då har du mer i den. Ja, just ja. det. Precis. Så kan du bära med i kycklingen. Och ja, så ska du samla kycklingar. Du ska samla Till gubben. Lövflöd, jag vet inte vad han möss. ska göra. Nej, jag vet inte heller. Nej, men, ja. men det, det här, som sagt, det här spelet är ett spel som testar, testar hans nerver. Vad, hur, hur brukar du bli när du blir riktigt arg på ett tv-spel? Oj, alltså jag, det, det första jag märker när jag verkligen jag koncentrerar ju svara, mig. Jag vet inte hur du ska svara här, men jag tänkte bara att du får berätta egna ord. Nej, men vad? Ja. Det vet jag inte. Nej, men det första jag märker när jag verkligen så fokuserar på ett spel är att jag får gamnacke, för ja. att jag sitter så här, så här, mm. <laughs> ja, liksom, jag, jag får jättedålig hållning, så hakan sticker fram, liksom, jättemycket. Mm. Och stirrar på skärmen liksom. Och så får jag ju såklart handsvett. Kopiösa ja, det är, det är, mängder det är verkligen, handsvett. Det är verkligen inte mänskligt hur mycket handsvett du har. Men jag är så, jag svettas jättemycket. Jag har alltid varit det. En gång, Robin, försökte du vet det här, absolut torr. Ja. Det är ju en liten flarra, typ som en, en deo. Mm. Fast den innehåller ju liksom... <skratt> typ eh, aluminium och prylar liksom så som täpper till porerna, ja. så har du det i armhålan så svettas du inte. Ja. Och det håller i sig flera dagar. Jag Men tror varför, inte varför vill det, man ha det? det Men typ om du ska iväg på någonting, vi säger någon viktig <laughs> event eller någonting, och du ska dra på dig någon festblåsa och så vill du inte få du? svettfläckar. festblåsa Ja. Vad är det? Klänning. Jaha. Va? Har du aldrig hört det? Aldrig. Va? en Nej. festblåsa, det är liksom en, en fancy dress. Jag har aldrig liksom. hört. Då vill man inte få svettfläckar. Nej, eh, kanske man inte vill. Den funkar på det sättet, men då kan jag ändå bara notera att svetten måste ju komma någonstans. <laughs> kanske man får rövsvett istället. Oh, ja, okej. Okay. Men mm. det, det jag vill komma till... Mm med min långa privata intima utläggning <laughs> är att ja. det funkar inte på mina händer och det ska funka på händerna. Ja. Jag svettas för mycket. Dina, dina, du har kopiösa mängder med handsvett. Ja. Alltså så här, så här att, liksom, jag tror att det är din, ditt fel också att våra kontroller till tv:n att knapparna har blivit så här så, såggiga, och inte att det, liksom, det, blir inget, det är inget blinget ut på dem längre man, det, är det är så När man liksom så här de måste trycka på knappen och ska så ska liksom det så här men nu är det mer så sig Soaking wet. Alltså du, ja. du, varje gång du ska använda kontrollen efter mig så blir du ju liksom. Du blir ju förvånad. Du sitter och spelar och så bara. Du kan få prova den här bossen. Jag bara. Okej, okay, så tar jag kontrollen. Så, vad fan har du gjort? <laughs> det är blött. Liksom. Ja, men jag är så. Ja, det är imponerande faktiskt ändå. Det är imponerande. Jag kanske uh, skriker lite, men det är väldigt sällan. Du, däremot. Ja, jag, jag är ju... Jag går ju loss, va? Jag... Du har gjort en så här kackig här spark rätt i, <skratt> i tv-bordet en gång. Ja, kommer du... <skratt> <skratt> kommer du ihåg hur jag Ja, hur jag, jag satt där ja. och var så arg. Och mm. du bara det är ingen far, älskling, det här löser vi. Och så tog ja. du fram lite spackel i helt fel nyans. Uh, ja. Och inom situationstecken löste det. Men det är ingen som se att det är ett stort hål i bordet. Nej, nu. för att jag har lagt en duk över. Ja, du löste det. Jag tog väggspackel och mm. bara så här. Det här går ju, men mm. det vart inte så bra. Minns du vilken boss det var? Det var när vi var nyinflyttade här. Så ja, nej, jag kan inte minnas. 2020 är minna, ja. något spel som kom då. Det var inte typ så här... Eller det kan någonting. ha varit någonting i Zelda. Of the Wild ja, någonting. Det, det låter som att det, att, att det skulle kunna vara någonting i Breath of the Wild. Mm. Faktiskt, nu när jag, jag tänker efter. Så. Mm. Ja, nej, Vi har alla olika, olika sätt att hantera ilska. Det vore kul. Jag nej, Breath of the Wild kom ju typ 20. Men jag spelade ju om det. Jag har spelat om det massor med gånger. Mm. Nej, det var inte det. Kan, kan inte ni lyssnare som lyssnar på det här, kan inte ni kommentera på det här avsnittet hur ni hanterar den här brinnande infernaliska... Eh, ilskan som, som mm. uppstår ibland när man inte lyckas med det man vill göra i tv-spel. Alltså ibland är man ju bara dålig på tv-spel också. Ja. Jag minns första, ja, jag första bossen i Hollow Knight. Den ja. satt jag på jättelänge. Ja, och jag Hollow var, var right, så ja. sur. Ja. Men sen så klarade jag den. Mm. Till sist liksom. Det till och kände andra mig bossen. så bra. Och bara, jag tänker inte stå ut med det här. Vet igen. Vad? Alltså, jag, jag fastnade för Hollow Knight. Jag satt igång det och bara att Alltså så magiskt. Vilken ja. design. Och vilken musik. och Sen kommer jag till första bossen och bara nej, nej, nej, nej. Det blir inget. yes Det är så yes. tråkigt. Jag är så dålig på sådana ja. spel. Det är därför att jag lägger, ner. Jag lägger inte ner tid på alla, alla serier men sidor. Alltså, alltså, Dark Souls 2, kom igen. Det är det lättaste. Kom igen. Ge dig en chans. Ge mm. den en chans. Spela Bloodborne också. Mm. Ge, ge den en chans. De, de, de är inte så svåra. Jag, jag har spelat Dark Souls 2 i 15 minuter totalt. Och jag har dött 15 gånger. Mm. Ungefär. Innan jag insåg att nej, det här... Alltså så alltså här. För mig så är så här... Jag, jag vill inte kanske nödvändigtvis bli hållen i handen när jag spelar spel. Men när jag startar Dark Souls så säger Okej, okay, jag börjar på en jävla gräsmatta. Jag har ingenting på mig, ingen vapen. Så möter jag liksom en jätte. Och så lyckas jag ändå så här, parera några slag, få in några smälla på honom, men sen så bara... Sen tog döja jag och så bara... Ja, tycker folk att det här är kul. Verkligen. Alltså när jag spelar sådana spel då börjar jag liksom tvivla på min egen kapacitet och kompetens <laughs> ja, som, som människa. människa. Ja, ja. För att de spelen är ju... Deras upplägg är ju att det ska vara en... Du ska mötas av en vägg av motstånd och svårighet. Mm. Eh, och sen för varje gång du kör och för varje gång du dör alla misstag blir erfarenhet och du ska liksom lära dig av dem. Och ja... Ah, nu ska jag lära mig att parera det här istället ja, för att bara nej, gå men det på. Går ju inte. Men jag känner mig så usel. Ja. Är jag så dålig? Jag klarar inte det. Så jag, jag bara jag har slutat försöka. Jag, jag, tror, jag. Jag, tror bara, jag tror liksom att det finns ingen som tycker att det där är kul på riktigt. Utan det bara är så att är man bra på tv-spel tycker man att det är kul. Är man dålig på tv-spel tycker man inte att det är kul nej. med sådana spel. Nej. Och jag, jag tror inte att det finns någon där ute som i är ärlighetens namn säger att det här är ett kul spel. <skratt> för det är inte kul när det är för svårt. Nej. Jag vet vilket världens bästa båtnamn är. Hmm. Nej Lugn Lugn För då kan man sätta sig i lugn och ro Åh oh. ja. Den var ju bra Den var fin kanske den var ja. fin. Vad är viktigast under jaktsäsongen? Aj, Att man inte skriker hejvilt skrattar ja. då för fan Ja den var bra Den, ja, amen, den var Det lite okej, ja. Lite så här. Ja. Nu har vi pratat om det här spelets fantastiska visuella upplägg. Vi har pratat om de frustrerande kontrollerna och vi har väl kanske enats lite om att det här spelet egentligen skulle mått mycket mycket bättre av att vara linjärt och inte ha en förvirrande karta som man liksom inte riktigt fattar. För det är som det här spelet det har så många vägar man kan gå också Om man sitter och tittar på den här kartan bara här, jag är glad att jag har en karta. Men jag fattar inte vilken väg jag ska gå. För om jag kommer till Tomtetorget där och går upp där, då kommer jag till ett torn. Och sen kommer jag till ett berg där uppe, men hur kommer jag tillbaka dit? Ja, alltså kartan är ju helt obegriplig. Ja, den är helt obegriplig. Vi att förstå ja. sig på den. Nej. Eh, jag skulle vilja säga att Tomba känns lite faktiskt före sin tid. När det gäller moment och upplägg som den för tiden inte riktigt kunde hantera. Mm. Men den banade ju säkert vägen för en del andra titlar i framtiden som kunde finslipa det där. Men för ja. att de tomba hade släppts liksom till generationen efter mm. så hade det nog varit mycket, mycket bättre. Men Jag tänker också att, att det här spelet kom i en era där man liksom inte riktigt visste vad som skulle flyta. Mm. För att det var ju en era där man liksom hade gått från 2D till 3D. Här liksom fegade man lite genom mm. att inte göra spelet helt i 3D. Som Tomba 2 var ju helt i 3D. Men det fanns ju också det här liksom som Castlevania som, som var i 2D fortfarande. Fast det var till en 3D-konsol. Det var ju så här: det här? Det här vill vi inte ha. Liksom. Mm. Tomba ändå, den, den försökte ändå liksom att tillfredsställa både den gamla skolans eh, retrospel, Sidescrolling 2D, med den här liksom, nya, moderna 3D-världsdesignen. Ja. Vissa saker lyckas man ju med liksom, designmässigt mm. och man, man leker med idéer och man kastade saker på väggen för att se vad som fastnade. Liksom. Ja, för att hur såg den tidens. Riktiga 3 d spel ut. Ja, de var, var ju hemska. De var ju hemska. Det är ju det är så crock typ Ja, men Bubsy och crock ja, och, gex. och liksom Alltså gex Det är ju tankkontroller. Och... Det är ju, du är ju ett kylskåp. Liksom. Ja, det flyter ju inte på. Mm. Mm. Vilket gör att de eh, säkert liksom valde att göra men, ett klassiskt klassiskt Tänk dig, som sagt, klassiskt klassiskt tombe eller Tomba och den liksom, designen fast klassiskt av Crash klassiskt Ja. Det hade ju funkat mycket, mycket bättre. Det alla, hade funkat. alla hade tyckt att det var mycket, mycket bättre och roligare mm. då. Jag That kan lova det. släpptes Crash? Tidigt till Playstation. Kan det ha varit 95 kanske? Nej, är det jo, jag så? Tror att att... Det är jag är väldigt... 98. Nej, nej, nej. nej. Uh, så, så, så sent är det inte. Jag tror att det är typ 95. 96 okay. någonstans där. Uh, 96. Skapades 1996 av Andy ja. Gavin och Jason Rubin på speletvecklingsföretaget Naughty Dog. 96. Då fanns ja. det ju redan. När när kom Tomba 97 sa du 97 då. ja precis ja exakt men man ja jag vet inte man, mm. man gjorde man fick ändå man man försökte ändå det ska man ändå säga för för han, för, för Camp liksom de satsade ju allt på det här spelet och sen så kom ju Tomba 2 och sen blev det som regler. dog det hur är Tomba 2 jag har inte sett någonting från det här spelet är det också det är, det, är fortfarande, det, är, det är helt i 3D. Mm. Fast du spelar fortfarande på ett tvådimensionellt plan. Okay. Fast det är liksom att kameran är ännu mer dynamisk. Alltså så här mm. banan liksom så här kan gå om lott om sig själv. Och, det, och då tänker ja, jag på det här pandemonium. Ja, ja, bra jämförelse. Mm. Bra jämförelse. Absolut. Det är lite mer åt det hållet. Liksom. Mm. Så här seg och ganska Ganska Klumpings. åldrad och kl väldigt klumpig och <laughs> klossig 3D. Liksom. Men visst älskar vi det med Playstation 1? Ja, absolut. absolut det, är, det, gör det, vi. det är en mm. slags skärm eh, som man inte kan finna någon annanstans. Mm. Det, det, det är verkligen det. Det är verkligen och så här, det finns så många bra PC-spel som vid första anblick känns klumpiga mm. och eh, kylskåps eh, liknande. Liksom. Men man kommer ändå in i det. Förstår ja, du? Ja, exakt, exakt. Det är lite pixelperfektion på vissa ställen men det flyter ändå på liksom. Mm. Det, det som jag har svårt för när jag går tillbaka och spelar gamla Playstation-spel, det är ju som sagt då att det är så dålig respons i, i sådana här typ av plattformsspel. Man ska hoppa och grejer. Crash är ett undantag. Det funkar bra. Mm. Men sen har vi spel som till exempel Raider som är... Mm. Jag, har svårt att, jag har svårt att arbeta med den här fördröjningen ja. när, när jag liksom ska hoppa och snurra och grejer det, det är, det är väldigt, väldigt man blir väldigt, väldigt arg faktiskt men Crash har jag också såna fel att det är liksom osynliga boxar alltså, du kan stå, mm. ibland så kan du stå halvvägs ut från en klippa ja, ja, ibland ja, ja, kan ja, du ja, inte det ja, men hit, hit, hitbox och detectionbox ja, är inte alltid jätte. nej liksom. Robin. Hallå Filippa. Det är Länk här och i verkligen sista stund så fick jag lägga en kommentar efter att bett på mina bara knän för Robin. Men jag var illa tvungen när ni äntligen kommer med något vettigt spel. Jag menar hur intressant det är att höra på om en man med en kartefrisyr springer vilse i dimman om och om igen egentligen. När man kan föra om en rosa hård i Dragon Ball karaktär utövar sina bästa wrestling moves på grisar istället. Skönt åsido, kura föran Tombi, inte Tomba. Tombi är bättre namn. Det var nämligen ett barndomsspel för mig som jag provade för första gången på en sån där häftig demoskiva med techno-soundtrack. Spelade jag om och om igen tills jag önskade mig det julklapp. Så kom julen, kan ha varit 98 och det var ett paket som jag kände igen formen direkt på. Och mycket riktigt, där var Tombi. Men bara manualen och skivan. Pappa hade köpt begagnat men det struntade jag fullständigt i. Jag var så jäkla glad att börja spela det direkt när jag kom hem. Det första jag minns att jag reagerar på är att det var på svenska. Jag tror inte jag hade spelat så många spel på svenska förut. Och jag tyckte det var skithäftigt förstås. Men i alla fall i och med att jag hade spelat sönder Demon så speedrunnade jag första delen av spelet och längtade efter fortsättningen. Sen är det lite luddigt men vad jag minns så var det väldigt udda, stundtals humoristiskt och väldigt färglat. Det var som en slags Atom plattformare med rollspelselement och man var verkligen överallt minst att jag kände mig skitbad ut med uppgraderade vapen och en ny hårfärg, tror jag. Jag har inte spelat det sedan dess, så det lilla jag minns är egentligen att jag hade skitkul med det. Så jag hoppas verkligen att ni inte förstör mina minnen nu. Det vore ju onödigt kan jag tycka. Men hur som helst, nu har jag babblat på för länge och tänkte spela, spela något istället. Kanske. Men tack som vanligt för podden och ha det bäst. Men vi får i alla fall ta del av en charmig resa och man liksom vaggas in i Tombis eh, eller Tombas falska trygghet för att i din kropp kommer en ilska att bubbla fram. Det är ett nerverande plattformsspel med fiender som kommer tillbaka en sekund efter att har haft det dem. Det är liksom en hybrid av den gamla erans tv-spel när det kommer till utmaning, men... Det här spelet hålls uppe av sin tidsenliga och 90-tals osande charm. Ganska svårt, ganska tråkigt- men otroligt, otroligt charmigt. Fina slutord. Jag försökte liksom, ja. det, ah, Du försökte jag... skrapa fram lite smulor äh. av positivitet. Ja, men jag mådde inte bra när jag spelade det här. Jag kände mig instängd i någonting som jag inte... Jag kände mig klaustrofobiskt. <laughs> eh, ja. instängd i någonting. Jag inte inte ja, trivlig. Det, det är liksom som en hallucinogen resa. Ja, det liksom. är det ja, Man vet inte vad nästa skärm ska visa. Nej, är vi i en svampskog? Är det liksom uppe bland molnen? Är det någon obskyd plattformshoppande mm. med lila tentakelmonster? Mm. Eller är det stora blommor med ansikten som ja, jagar dig? Man det, alltså, vet inte det, vad man får. Nej, nej. Alltså Tomba är ett spel som i tidig ålder Satte griller i huvudet på mig Alltså var det inte de här svåra hoppen Mellan taggar och grisar Så var det att hålla reda på en hel drös med uppdrag Men det är ändå någonting med det här spelet Som gör att jag håller det kärt Jag vet inte, det kanske är de otroligt Snygga animationerna eller cutscenes Som för sin tid var något Utöver det vanliga Eller kanske den vackra inbjudande miljön Som triggade fantasin hos Femåriga mig Någonting är i alla fall. Och trots sina brister så tycker jag ändå att ett spel som man ska ha i sin spelhylla faktiskt. Och det slår en sträng i mitt hjärta. så där nästan 30 år senare. Vi ska tillägga också att det är ett väldigt, det är ett väldigt dyrt spel idag. Ja. Så jag vet liksom inte om man riktigt ska lägga ner pengarna liksom på det. det är, Eller ja. så ser man en eh, gameplay på en playthrough på Youtube, play through, ja, på YouTube. <laughs> eller så kan man liksom på på, på oss det kan man göra pratar så kanske skit, man pratar skit om det. Nej, nej, nej nej alltså nej. jag tycker jag gillar ändå det här spelet jag gör det ah, ja, det, det, det överraskar ja. mig det var så kul att få spela det här spelet igen med dig för jag visste inte vad som väntade på nästa skärm för nej. jag hade ju bara kommit till en viss del mm. jag tog mig aldrig längre än till dvärgbyn liksom. sen lyckades jag aldrig gå vidare så det var det var jättekul mm att faktiskt få se vad som väntade på andra sidan. Ja, för det, det var ju gemensamma nämnaren också när jag frågade folk på vår Instagram vad man tyckte om det här spelet. Alla var så, här, åh, jag älskade demot. Mm. Men jag har spelade aldrig spelet. Nej. Det var den gemensamma nämnaren. 99% av alla som skrev på Instagram skrev exakt så. Att det var mm. demoversionen och Ja, den är inte riktigt representativ för det här spelet tycker jag för att som sagt, det är mycket fram och tillbaka det är inte lika linjärt som demo man får framstå Nej, det kan man verkligen säga Det här avsnittet av Pari Pixlar görs i samarbete med Archipelago Collectibles. Och vad är det, undrar du nog Robin? Jo, det är en butik på Tradera som säljer Pokémon-kort. Och det råkar också vara några goda vänner till oss. Mm. Och jag tänkte så här, vi ska läsa vad de själva säger om sin butik. Mm. Spännande! Hej och välkommen till vår butik. Här hittar du ett stort utbud på fina kort. Allt från vanliga commons till graderade kort- med snart 30 års erfarenhet kan du tryggt handla utan krångel. Vi erbjuder professionell service, snabb leverans och säker paketering. Uppstår det något problem med ditt köp är du mer än välkommen att kontakta oss så ska vi självklart göra allt vi kan för att lösa problemet. Lösningsorienterade, det gillar jag. Och jag tänkte faktiskt att vi ska läsa lite om omdömerna här. Ja, det ser bra ut. Det ser, det ser bra väldigt ut. bra ut. 723 positiva omdömen noll negativa. Och mm. de ligger på ett snitt på 5. Det högsta. Ja, det är bra. Bra jobbat. Genomsnitt 5. Det här är ju jättebra. så alltså, alla ni som har ja, intresse av Pokémon-kort. Kort. Alltså Pokémon går ju bara, det blir bara mer och Visst, mer. Det är sjukt, alltså. Ja, men det, det ja. bara ökar. Vad har vi på Pokémon-kort, Filippa? Vad har du för relation till Pokémon, the trading card game? Alltså jag samlade ju Pokémon-kort mm. som liten. Men jag visste inte hur jag skulle använda dem. Nej. <laughs> Det är typ som så här Go-Go's, du vet, som man också hade som liten. Mm. Du vet, man samlar dem för att man tyckte att de var roliga, men jag spelade aldrig med dem. Nej, jag fattar. Lite så. Du min, då? Min relation till Pokémon-kort är, jag personligen, jag respekterar folk som håller på med det idag. Jag har lämnat det bakom mig <gåll> för att det är förknippat för mig med lite ångest. Oh, okay. Alltså jag började samla Pokémon-kort när alltså första lanseringen i Sverige de, tid de första boosterpacksen jag köpte allihopa. Jag hade alla de här liksom Blastoise, Charizard, de här korten som är ganska värdefulla idag. Även om vi i Sverige aldrig fick First Edition-korten så, så jag, jag hade alla liksom, de här glitterkorten som man skulle ha liksom. Och eh, jag tog med igen till skolan en dag och sen när jag gick hem från skolan så eh, regnade det. Nej. Jo, så att alla kort blev förstörda. Ja, men fyra, samtliga kort. Alltså jag hade två, tre hundra kort... Ja, i, i, snyggt, organiserat i permar... Alla de här holografiska korten man skulle ha... Ja, och sen dess så lämnade jag det bara bakom mig... Men all respekt till människor som liksom... Tog tag i det igen... Som blev av med sina kort som barn... Och som ändå bara sa Nej, men jag ska börja samla igen mycket respekt till dem, för att det är ju beroende från kallande det Juk, är ja. väldigt, väldigt roligt och de, de, de här gamla korten, det är så mycket nostalgi för mig. Ja, alltså och vissa samlar på tv-spel, andra samlar på Pokémon-kort. Ja, eller Magic-kort, vad fan som helst. Liksom. Precis. Det, whatever floats your boat, liksom. Och skulle du någonsin vilja återupptäcka ditt intresse för Pokémon-kort, så kan du säkert hitta dem på Archipelago Collectibles. Ja, så jag vill precis. säga ett stort tack till dem, och bara nämna att om ni vill hitta dem så går ni in på Tradera och så söker ni på den här lilla sökfunktionen och så är det bara söka. Archipelago. Ja, det går att söka bara på Google också. Arkipelago Collectibles. Ja, Roll, så Rolls upp. right off your tongue, eller hur? Ja, men det gör ja. det faktiskt. Ett stort tack till arkipelago Collectibles. Tack. <skratt> Vad händer om man bygger en inomhuspool utan tillstånd? Uh, nej. Man döms för innehav. Nej. Det var bra. Den jag Tycker det? Ja, ja, ja, okay. ja, det var Tomba eller Tombi. Tomba, Tombi. Uh, vi, vi ska säga så här också Filippa innan vi avslutar att vi har en ny Patreon. <skratt> <skratt> Nej. Jo, visst va. Och på Patreon där finns det en massa grejer va. Uh, vi har gjort en sagostund med Final Fantasy. Vi har vi har tre stycken avsnitt där vi pratar om hårdrock och metal Och vi har ju också Robins spelmysterier Som har blivit väldigt omtyckt Och det tycker jag är tack för alla fina ord jag har fått. Ja men det skulle då, du ha spelmysterier. Jättefint Du och jag snackar om att göra spela det här hitster På Patreon också Ja att, att vi ska utmana varandra i musikkunskap Och så ska vi spela in det då Och sen släppa Så får man se liksom vem, vem, vem är oj, bäst oj, oj. Så Vill ni se Robins spöa mig så... Det är Eller... inte säkert det är inte säkert. Det är inte säkert Nej. Absolut. Du, du har ganska bra koll på med det här med år och sånt också. Ja, brukar, men det behöver med man, filmmusik att nog mer som min kopia. Ja, men det får man väl kanske kasta in med någonting ja. sånt. Vi ska hitta på något kul på Patreon i alla fall. Och jag har, väl liksom, jag har, jag har mina projekt där också på, på G. Men vi, vi, vi, får, vi får inte glömma bort att säga. Eh, Patreon. Jim. Eh, eh, Tack så mycket Jim, välkommen in i värmen. Uh, Jim får också uh, en anteckning till det rosa rummet på vår Discord. Oh, också mm -hmm. Pink room. Jim, om du vill få ditt namn uh, roastat, av oss. roastat av. Vardagsprofilerat. fördomsprofilerat snedskärk rostat av oproffsiga människor. Så låt oss veta det. Skriv det till oss uh, någonstans. Uh, så bjuder så... vi på något kul. Ja, men skriv det på Discord eller skriv det på Instagram eller vart, vart, vart du vill så, så, så hittar vi på någonting helt mm. enkelt. Kul! Spännande! Väldigt, väldigt roligt. Jag känner mig helt slut efter det här avsnittet. Jag tyckte inte att Tomba var ett jättekul spel. <laughs> Jag skulle säga slut. Jag trött i huvudet liksom. Ja, det är inte lätt. Nej. Och nej. liksom, Det känns som att man måste så här, reducera sin hjärna mm. till att hantera PS1. Ibland. Ja, lite så. Vi, vi spelade ju det här spelet på en uh, tjock tv. Och det gjorde ju faktiskt... Det, det, det var fint. Ja, det är väldigt krispig kvalitet. Vi, vi provade på en modern tv sen, och det, det, är, så, det är så jävla skillnad vad ja. en tv kan göra. Alltså, det här spelet ser så himla fint ut på en gammal tjock tv. Det ser fruktansvärt ut på en platt tv. Så, så är det ju bara. Så är det. Så bara? Är det bara liksom. Nej, men det blir utsmetat. Det, det, det blir väldigt utsmetat liksom. Eh, vad vi ska göra nästa gång i nästa avsnitt, det vet jag faktiskt inte. Vi har inte bestämt än, tror jag, vad vi ska göra. Jag har några idéer. Ja, några idéer, Jag ska okay. ta med dig Men som sagt, alltså, ni får jättegärna också vara med och påverka Vad ska vi prata om, vad ska vi spela ska Vill ni ha nytt, vill ni ha retro, vill ni ha topp 5, topp 10 Vill ni ha musikavsnitt Vill ni ha Robins 500 topp 10-lista Jag tänkte <laughs> faktiskt också göra en topp 100-lista med Mina topp 100-favoritspel Men hur, alltså, det kanske ni lyssnar kan hjälpa mig med också vad, om, man, om man ska göra en lista Med sina topp 100 bästa spel hur, hur börjar man liksom? Du börjar med två stycken och så säger du vilken som är bäst av dem. Och sen tar du två till. Ja, men det, det är svårt att ja, göra. Ja, det är det jag säger. Alltså... Det är därför man aldrig gör sådana här listor. För det är ett omöjligt upplägg. Jag skulle nog kunna plocka ut i icke-inbördesordning mm. mina hundra favoritspel. Men sen att liksom så här. Är det här spelet bättre än det här? Nja. Ja. Ja. Liksom det, det är svårt. Hur, hur, gör man? Hur, hur organiserar man det där på bästa möjliga sätt? Alltså. Alltså jag är ju så analog av jag skulle, jag skulle vilja sitta med spelen liksom Fysiskt framför ja, mig och sitta också. Och liksom, För jag tänker så här, Att sitta och hålla ett spel i sin hand Det ger också en sån flod av nostalgiska minnen ja. Att man kanske Påminns om någonting ja. just det här liksom. Men sen kommer nästa problem Om man ska göra ett topp 100 favoritspel Ska man tillåta remakes Jag är liksom inne på att inte tillåta remakes Oj det var svårt för jag, jag så här, för annars kommer för, du bara Final Fantasy ja, annars, annars så kommer jag, Annars så blir det mycket remakes. För jag, alltså jag, jag är en sån, du vet ju alla som lyssnar på det här, men jag, jag, jag gillar remakes. Mm. Och det känns onödigt att så här, Resident Evil 2 och Resident Evil 2 Remake... Hamnar direkt efter den. Typ. Ja, det blir liksom så här. Det är, det är basically samma liksom, idé ja. till spel. men testa utan remakes Ja, jag ska då. nog göra det. För jag ska börja bygga min topp 100 men, äh, bästa spel någonsin. Och men det får remakes. ju vara flera ur samma... Spiel ja, det, det kommer att vara mycket Resident Evil, fan, fan, fan, mycket Castlevania, mm. Silent Hill kommer att dyka upp några gånger. Ja, men det är ju din lista, du får ju sätta vilka regler Metal du vill. Gear Solid kommer att dyka upp några ja. gånger. Och sådär. Ja, men det var det. Ska vi, ska vi säga tack och hej för idag? Det blev ett lite kortare avsnitt, men som sagt, vi håller på att renovera det här hemma. Det ser för jävligt ut. Jag mår psykiskt dåligt av det. <laughs> och jag ska liksom inom två veckor nu börja på ett nytt jobb. Och det är mycket som ska hinna göras sig. Och så kan man säga. Och nu måste jag liksom så här, sätta ihop den stationära datorn på ett sätt att kunna redigera det här. Och bara det kommer att ta en, en dag och liksom montera ihop allt det där. Det är, fan! Vad jobbet det blev. Det kommer gå bra. <laughs> tack för att ni Andas. har lyssnat. Ja, tack för att ni har lyssnat ändå. Eh, vi kommer komma tillbaka med ett nyrenover en nyrenoverad studio. Och, och, och mycket mer positiva eh, ordalag. Eh, mm. Det lovar jag. Mm. Det lovar jag. Ja, det är så klart. Att, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av PowerPicklers. Så säger vi. Ja. Ha det så bra. Plus på er. Puss på er. Hej! Hej.